Itt. És most, Közéleti Háttérmagazin. Főszerkesztő, Fiala János. A Műsor a 18. kerületi önkormányzat támogatja. Beszéljük meg a játékszabályokat, jó? Rendben. Okay. A játékszabályok a következőek lennének. Elolvasnám az írásos anyagot. Ezt követően én magukra hagynám önöket, Gergely Zsófiát és Ugi Attillát, nagyjából egy 10-12 perc csak akkor szólnék bele, ha muszáj lenne. Utána kérdéseket tennék fel, és amennyiben van még idejük akkor könnyen lehetséges, hogy a hírek előtt közvetlenül, de még inkább a hírek után lenne még egy menet, hiszen tegnap anélkül, hogy én bármilyen kommentát fűstem volna hozzá, fél nyolc és hármint egy nyolc között felolvastam ugyanazt az anyagot, amit most fogok, és meghallgattam a betelefonálók véleményét, hogy befolyásoltam-e őket vagy sem, azt majd tapasztalni fogják, szerintem nem, de majd tapasztalni fogják. Ugyanakkor ezzel most azért nem akarom kezdeni, nem akarok kezdeni, mert az viszont befolyásoló tényező lenne. Azt kérdezem, hogy ezek a játékszabályok így ebben a formában elfogadhatóak-e vagy sem. Nekem teljes mértékben. Nekem mindegy, csak ne legyen <gül> 2016. december 18-a Ugi Attila szerint Mercedes szerepjáborúval járnak a tanárok. A kerületi pedagógusoknak a Zila házban rendezett ünnepségen Ugi Attila példátlan módon alázta meg a pedagógus társadalmat. 2016. december 13-án a Zila Kávéházán rendezte az önkormányzat azt az összejövetelt, ahova a kerületi pedagógusokat intézményvezetőket várták. Kerületünk első embereszokásához szokásához ez utal is késett, vagy beszédet a következő mondatokkal kezdte. Képzeljétek el! Alig tudtam beparkolni, mert egy Mercedes terepjárónak a hátsó fele annyira kilógott az útra, hogy alig tudtam befordulni. Ekkor jutott eszembe, ja, hát pedagógusokhoz jövök köszönteni, akiknek az elmúlt években sokat emeltek a fizetésén. A fenti kijelentéssel kapcsolatban a szerkesztésének nyilatkozó pedagógusok megdöbbenve nyilatkoztak. Elmondásuk szerint így még sosem alázták meg a kerületi pedagógus társadalmat. Elmondásuk alapján nem elég, hogy Ugi Attila és volt kollégájuk Kucsák László udadobta a kerületi oktatást az államnak, ezzel gyakorlatilag lassú agóniára, végül pedig halára ítélve az ágazatot. A pedagógusok emlékeztetnek arra is, hogy Ugi Attila a mindössze egy alkalommal találkozott a ágazat szereplőivel, ahol mint Pilátus mosta a kezeit az államosítás miatt. A Mercedes terepjáros hasonlata kapcsán az egyik kerületi iskola igazgatója egyszerűen csak a 18. kerület Zsiga marcei nevezte Ugit. 2016. december 21-e, 10 óra 13 utolsó frissítés, 21-én 11 óra 40 perckor Mercedes telepjáros tanárokkal poénkodott egy fideszes polgármester, Szerző Gergely Zsófia. Az elmúlt években akkora fizetésemmel is kaptak a tanárok, hogy biztos egyikük Mercedes telepjáról újra miatt nem tudott parkolni, ezzel visszelődött a 18 kelet fideszes polgármester, ráadásul pont a pedagógusnak rendezett karácsonyi eseményen. Az összegyűlt tanárok kiakadtak Ugi Attila utólag arra hivatkozik, hogy valakitől hallotta a point és kölcsönvette, de szerinte az egyébként sem volt bántó. Képzeljétek el, alig tudtam beparkolni, mert egy Mercedes terepjárónak a hátsó fele annyira kilógott az útra, hogy alig tudtam befordulni. Ekkor itt eszemben, ja, hát sokoz jövök köszönteli, akiknek az elmúlt években sokat emeltek a fizetésén, ez volt a belépője a 18. kelet polgármesterének Ugi Attilának a helyi tanároknak rendezett évnepségen. A Fidesz és vezető a múlt Elkésett. Ezzel a szerencsétlen első próbált elviczelni a dolgot. A polgármesteri altrétrögzítő keleti ügyekkel foglalkozó blog szerint, az összegyűjtő pedagógusok kiakadtak a megalázó mondatok, a megalázó idézvében eltöltött. Alig évente egyszer készen találkozik velük a keleti vezető, egyébként sem elégedettek az ágazat helyzetével, a Mercedes Szerep járos így nem voltak bevük, ráadásul az eseményt nekik rendezték a kelet egyik elegáns kábiházában. Ugi Attila hvg.hu kérdésére megerősítette, hogy tartalmát tekintve az összejövetelen valóban elhangzott a leírt részlet, bár Szövegszerűen nem emlékezett az elmondattakra szövegszerűen, idézőjelben kölcsönpoén volt, idézőjelben amit befelével hallottam valakitől, és azt is elmondta a rendezvényen, mert minden poén természetesen ez is túlzó, mint minden felütés, ez is inkább nagyzoló, mint pontos, de semmiképp sem tiszteletlen, és nem bántó, magyarázta a fideszes politikus. Úgy szerint egy belső, informális találkozón bőven van helye a szabadabb mondatoknak, ezekből kijutott nekünk. Biztosíthatom, hogy én is kaptam a jócskán hideget meleget, de mégsem veszem a szívemre a mondatokat jegyeztem meg. Egyébként is, ezek csak azok akik jelen voltak tette hozzá. A polgármester nem válaszolt, valóban úgy érzi e akkor a kaptak a tanárok, hogy reális az autós poénja. Arra a kérdésünkre sem reagált, hogy ő maga milyen autóval érkezett a pedagógusok évvégi ünnepségére. Végül de nem utolsó sorban lemondatnák a Mercedes terepjárós tanárokkal visszaelődő polgármestert 2016. december 21, tehát még ugyanaz nap, amikor megjelent az alaphír, és a frissítés is 13 óra 38. Az együtt elfogadhatatlannak tartja a 18. keleti polgármester hazug vicelősödését a tanárok busás fizetésemeléséről, ezért felszólították, azt illet, hogy mondjon le. A csőd szélére került oktatási rendszerben, nem elég, hogy megalázóan keveset keresnek a pedagógusok, de az igazgatóktól és tanároktól is elvetelnek a lehetőségét, hogy felelősen foglalkoztassanak a gyermekekkel írta a szerdai közleményében az együtt, miután a HVG.hu beszámolt a 18. keleti fideszes polgármester tanárokat érintő poénjáról. A párt elfogadhatatlannak és visszataszítónak tartja Ugi Attila hazug és követeli, hogy mondja a polgármesteri tisztségéről. Képzeljétek el, alig tudtam beparkolni, mert egy Mercedes terepjárvónak a hátsó fel annyira kilógott az útra, hogy alig tudtam befordulni. Akkor jutott eszembe, ja, hát pedagógusokhoz jövök, köszöntem akit, mert az elmúlt években sokat emeltek a fizetése, mondta Ugi Attila, hvg.hu információi szerint. A tanárok egy része kiakadt, Ugi pedig azzal védekezett, hogy mástól hallotta a viccet, ami szerint egyébként sem bántó. 9 óra 12 perc van, gyakorlatilag akkor az utolsó pár percet leszámítva. Elvileg van arra lehetőség, hogyha volna még mit, akkor fél tíz után néhány percig folytassuk? Hát 40-ig, mert elég sok. Jó, rend van, re után. Rendben van, akkor vágjunk bele. Menjünk bele, csak azt kellene tisztázni, hogy mivel a polgármester úr kezdeményezte az egész beszélgetést. Nem, a beszélgetés nem a polgármester úr kezdeményezte. Hát Jó, akkor, akkor tisztázjuk. A beszélgetés nem a polgármester úr kezdeményezte. Ulyan, az történt, hát. hogy én még mielőtt a hvg.hu ez megjelent volna, sőt, még a blogon se jelent meg, valahonnan tudta a polgármester, hogy honnan ezt vagy elárulja, vagy sem, hogy ez a hír meg fog jelenni. Mi valamikor december 17-e környéken találkoztunk, nálam van a naptáram, talán megtalálom benne az időpontot, és említette leginkább a körülmények jellemzésére, hogy milyen hangulat uralkodik az országban. A véleményemet se kértek ki. Én azt mondtam neki, hogy én, és arról is említést tett, hogy nagy valószínűséggel erre majd bár érdekes, mert még egyszer mondom, másnap a repülőtérre menet találkoztam a bloggal, érdeklődést mutat a hvg.hu, elhangzott Gergely Zsófia neve, akivel én egyébként együtt műsort is készítettem, úgyhogy szerintem tegeződni fogunk, és nincs ok az eltérésre, és én azt kérdeztem akkor tőle, hogy szerinte érdemes lenne egy hármas találkozót annak érdekében összehozni, hogy egyébként ez iránt a hír iránt, amiről majd később szó lesz, hogy fontos-e vagy sem, miért is mutat érdeklődést a hvg.hu, és azt mondta az Ugi Attila nevű polgármester, hogy oké, ő ebben teljesen mértékben benne van, majd amikor január 3-án vagy másodikán felhívtam, hogy megvan -e még a szendéka, azt mondta, igen, akkor azt mondtam, hogy én fogok összehozni egy találkozót, ha ebben egyetért, amire leginkább a polgármester hivatal tűnik alkalmasnak, felhívtam a Gergely Zsófiát, aki azt mondta, hogy de miért kell ennek a polgármester hivatalban zajlani, amikor ez a beszélgetés bonyolultat a rádió nagyilvánossága előtt. Bár ő nem tartja valószínűleg, hogy a polgármester rendelkezésre áll, én azt mondtam, hogy az kizárt eset, felhívtam Ugi Attilát, aki azt mondta, hogy rendelkezésre áll, és most már 9 óra 14 perckor nagyjából vázoltam mint azt, amit fontosnak tartok, vagy amit előtte tudni kell. Teljesen korrekt összefogalás, de én azért fogalmaztam úgy, hogy a kezdeményezés abból az irányból jött, mert én ugye akkor a NU a hír miatt megkerestem Ugye attila de, de ugye én azt hittem, hogy ott lezárul ez a történet. De mondom, ezen lépjünk túl, és akkor szerintem vágjunk bele. Hallgatom. Nem, hát én azt gondolom, hogy tulajdonképpen boroszabb furcsán érzem magam, és nem vagyok vált de Pontosan ismerem azokat a törzsi szokásokat, amik kialakultak. Ugye én azt gondolom, hogy egy városvezetőnek, hogyha végzi a munkáját, és mondjuk mellé tennének egy újságírót, vagy bárkit, akik mellette jön, akkor egy nap kb. 99 olyan ügyet lehetne produkálni, amelyik ügyből a saját törzs logikájának megfelelően lehetne valami rendkívül jó papageget csinálni. Ez ugyanazok közé tartozik. Hogyha végigkísérnélek egy délelőtt a piacon mondjuk, amikor végig sétálok, hogy elmegyek a termelői piacra és eltűszentem magam, akkor azon se lepődnék meg, hogyha akkor utána két hét múlva megjelenne egy cik, hogy biológiai fegyvert próbáltam előállítani azzal, hogy letűszentettem mondjuk a, a padlizsánokat, meg az úri tököket, és ezzel nem tudom, hogy hány embernek a halálát próbáltam előkészíteni. Bizonyos dolgokon meg fogják írni, nagyon jót fognak rajta azok az emberek nevetni, akik azt gondolják egyébként, hogy nem is gondolnak bele a ennek a történetnek, és nem is nézik meg, hogy egyébként miről szól az egész történet, milyen kontextusban hangzott el ez az ügy. Egyáltalán van -e ennek olyan jelentősége, amilyen szintre fölemelődött, csak megírják, és utána a törzsi logika szerint azok, akik egyébként úgy gondolják, hogy egy keresztény konzervatív polgármesteren jól esik rúgni karácsony előtt, azok ezt megjelentetik, és akkor a, a törzs közönség pedig borzasztó boldog, hogy akkor megint kitikáltunk valamit, és meg, megint lehet karácsony előtt valakit címni, lehet karácsony előtt valakit jól e, ignorálni, és akkor milyen jó érezzük magunkat a az egész történetből. Én csak azért vagyok szomorú ebből, az ebből az egész kifolyólag, mert Lassan tényleg odáig jutunk, hogy, hogyha, hogyha magukat komoly mértékadónak tekint portálok, oldalak, off vagy off, online felületek, ezeket a dolgokat, ezeket ilyen kritika nélkül, ennyire felületesen és a dolgok mögé nem nézve előveszik, akkor és, és kritika nélkül elfogadják és leírják, akkor ez tulajdonképpen két irányt fog mutatni. Egyrészt azt fogja mutatni, hogy ezeknek az oldalon, aki pontosan ismeri, hogy mi történt ebben a, ebben a helyzetben, vagy mi a tényleges valóság. Ezeknek azokban az esetben, esetekben sem fog hinni ezeknek a portáloknak, amikor egyébként a valóságot írják meg. Másrészt pedig egy olyan belső cenzúrára kényszerítik azokat a szereplőket, akik ezekben részt vesznek, amilyen cenzúrával szerintem semmilyen módon nem lehet együtt elő. Tehát az, az, az, az működésképtelen, hogyha önnek szerkesztő asszony mondjuk egy olyan világ alakulnak ki, hogy mondjuk megkérdezzék a szerkesztőket, hogy milyen módon tették fel a kérdést, vagy milyen arrogánsan hívnak fel valakit telefonon, vagy milyen agresszíven próbálnak információhoz hozzájutni. És ugye nem az lenne a kérdés, amit önök megírnak, hanem hogy mondjuk ön milyen módon teszi és jut hozzá ezeket az információkhoz, és az lesz majd az információ, és ha az jelenik meg, akkor az előbb-utóbb az ön tevékenységét is befolyásolni fogja, és előbb-utóbb ön is megpróbál hogy ehhez konformálni. És azért szerintem. Jó, le kéne vinni a hangsúlyt. Ez nem. Ez nem. <gül> Új irányba mutatsz, mint. Ennyi. Jó, akkor uh, itt több minden elhangzott, amire nagyon szépen reagálok. Tehát Attila, én azt, hogy uh, én úgy érzi, hogy én ezt a hírt úgymond felfújtam. Tehát, hogy ez a véleménye ezt tökéletesen megértem, viszont az összes többivel nem értek egyet. És akkor onnan kezdeném, hogyha a törzs, amit emleget meg a törzsű szabályok, tehát ha a törzs az a független média, akkor, uh, akkor valóban a törzshöz tartozónak vallom magam. Egyebekben meg nem tudom magamra venni ezeket. mert uh, én nem hiszem, hogy annak az esete lenne, amikor egy parlizsántól, ahogy említette a piacon, vagy annak a letüttentésétől eljutnék a biológiai én, katasztrófáig. Tehát amitől leírt, az körülbelül egy ilyen szándékos, mesterséges, manipulatív generálása a híreknek, amit mondjuk látunk sajnos ma Magyarországon rengeteg médiánál, és elsősorban ugye a bulvár médiánál. Tehát én ezt nem vállalom, és, és őszintén, szerintem, ha valaki meghallgatta most, hogy a János olvasta az eredeti hírt, egyszerűen nem mondhatja azt, hogy ez szándékosan fel lett volna nagyítva, vagy túl lett volna fújva. És akkor, tehát, hogy a szándék eredetileg egyáltalán nem az, hogy a keresztény konzervatív politikust milyen jó rugdosni karácsony előtt. Miért lenne nekem ez a szándékom? Tehát miért akarnám megvezetni az olvasókat, ha én tényleg azt gondolom, hogy ez egy közérdeklődésre számot tartó téma? Mert most gyakorlatilag ez hangzott, ugye? Hogy miért kell egy ilyen dolgot felkapni? És akkor válaszolhatok egyébként erre, tehát hogy kifejthetem vagy én is vagy el hangsúlyt? Hát mi az időkereteket illeti, itt még bőven van idő. Oké, okay, hát ö, jó, te vagy a karmester, akkor viszont folytatom. Tehát akkor szerintem tegyük ezt tisztába, és ha tisztába akarjuk tenni, akkor onnan kell elindulni, hogy egyáltalán, hogy miért hír. Az eredeti hír, ami ugye szintén elhangzott, látszik, hogy tényleg tele van minősítésekkel, kiszólásokkal. Én úgy tudom egyébként, hogy a kerületen belüli ellenzékhez köthető, tehát ez teljesen helyén való, hogy ők így tánalták ezt az esetet. Viszont most őszintén bevallom, nem szokásom olvasgatni a nőrinci blogot, nem a kerületben élek, biztos, hogy nem vagyok elég tájékozott mondjuk a kerületnek az ügyeiben. Tehát az, hogy az én hozzám egyetlen eljutott, és az szintén felolvasott dátumokból látszik, hogy három nap különbség van. Tehát valamilyen formában ebből a picike, kerületi blogról, ennek el kellett jutnia oda, hogy egy országos médiába én ezt beemeltem. Tehát nem tudom a polgármester úr, hogy gondolja, hogy, hogy ez vajon miért történt meg? Hát nyilván megvonnak a bekötetek. Ugye ezek nem egyszerű és egyedi történetek, csak. Ez erre, erre azt akarom mondani, hogy.. Azért, mert bizonyos, tehát azért abban szerintem egyetérthetünk mindenféle ö, értékítélet nélkül, hogy azért a, a HVG bizonyos tekintetben, nem azt mondom, hogy most persze nyilván független média mindenki ö, azt nevezi függetlennek, ö, amit ö, saját magának attól tart. Én azt gondolom, hogy ö, Ö, elsősorban liberális értékrendet követő portáról. Ja vártam ezt a szót egyébként, szinte tudtam, de én mostanában ezt hozzá vagyok szokva, utána ugye le, lettem balliberális médiázva. Én nem hiszem, hogy címkézni kéne. Nézzük meg ezt a konkrét, tegye te valaki egymás mellé, tényleg így, ahogy a János felolvasta az eredeti blogbejegyzést, és azt, ami ebből lett. Arról nem is beszélve, hogy ott a blogban önt meg sem kérdezték leírták minősítőjelzőkkel, de egyébként nem teljesen érthető módon, hiszen mondom, ez egy területi ellenzékhez köthető dolog, ott leírták ezeket az információkat. Amiből a HVG-n, és én ezért állítom, hogy igenis független mérje, úgy lett hír, hogy én ennek utána jártam. Én két napon keresztül üldöztem ugye önt, a munkatársaink keresztül, mire az a válasz megjött. Módja volt reagálni, emelve az anyagba. Egy napig. Jó, egy, de most nem ezen fogunk vitatkozni. A lényeg az az, hogy mivel én nem vagyok ennek a blognak az olvasója, és nem, hogy ezt úgy képzelem, hogy ilyenkor az ön belső ellenfelei, azok küldözgetik a linkeket így bele a nagyvilágba, meg a hvg segébe, tehát ebből úgy lesz hír, mert ugye a műsornak, illetve ennek a beszélgetésnek elevezlet volna a témája, hogy hogy, hogy hogy hogy fajul ez eddig. Hát én nagyon egyszerű megmondom, én ezt úgy látom meg, hogy erről az emberek beszélnek. Tehát, hogy ez így elindul, tehát foglalkoztatja az embereket, érdekli az embereket, közérdeklődésre számot tartó, és ilyen módon lát meg, és ilyen módon kezdve el utána menni. Tehát az a tézis, hogy ebből szándékosan és direkt valamilyen célnal lesz hír, az egész egyszerűen nem igaz. Mert ha ez így lenne, akkor, no, akkor nem, is, nem is látnám. Én ezt hát úgy láttam meg, hogy téma volt, hogy foglalkoztatott másokat. Sokakat foglalkoztatott, és így eljutott én hozzám is. De én azt gondolom, hogy nem szeretnék ellentmondani mondani. Én nyugodtan mondani, szerintem azért hiszem, hoztak így össze bennünket, úgyhogy nyugodtan, mert beszéljük meg, tényleg. De ezt, de ezt, de ezt nem tudom elhívni. Nyilvánvalóan megvannak a, a bejáratott pontok, amiken keresztül el lehet juttatni, fel lehet hívni szerkesztőségek figyelmét ezekre a dolgokra, és aztán utána ebből leszolni. A csatorna is, valóban, de ez nem úgy, tehát, hogy most ezt vagy elhiszi nekem, vagy nem, ezt bizonyítani nem fogom tudni, mondom, nem, nem vagyok se kerületi, se ennek a blognak az olvasója, teljes mértékben így történt, hogy mondom, de mondom, ezen kell, mert ön vagy elhiszi, vagy nem, én meg tudom, hogy így történt, mert máshogy egyszerűen meg se láttam volna, tehát van, egy dologban egyet értek önnel, viszont igaza van. Valaki, mert nyilván valaki elküldte ennek, hogy állítás, állítás. Nem küldte el, senki nem küldte el, nem, nem találtam meg. Ezt most nem... Ezt mondtam az előbb. Uh, Egyszerűen téma volt, bejegyzés volt valaki megosztotta, a másik hozzá szólt, Érdek, mondom érdeklődés volt körülötte. Én azt láttam, hogy ez valamiért... Pusú érdeklődést egyfajta belső közösség bármikor egy dombnyomás alapján meg tudja tenni. Tehát én is, hogyha nyilvánvalóan a közösségi portálokon, a közösségi médiában hogyan lehet valami mellett egy konteót felállítani, és azt hogyan lehet eljuttatni a legszélesebb körbe erre a közösségi médiának a szociológiai, matematikai alapjaival összerakva nagyon jó algoritmusok léteznek, hogy másfajta hivatkozzak mondjuk az amerikai elnökválasztási kampány bizonyos elemeire. Ugye ugyanazon működik, csak egy picit kisebb formában. Nekem igazából nem is ez az a része, amivel, amivel a legnagyobb problémám van. A legnagyobb problémám az azzal van, hogy azt a végén igazából senki nem járta körül. Illetve senki nem beszélt arról, és most már csak említést szintén legalább említődjék meg. Az igazság kedvéért, hogy ugye ez nem pedagógusoknak, kösz, karácsonyi köszöntők. Köszöntőzatóknak, óvoda, óvoda és szociális intézményvezetőknek. Teljes intézményi hálózatnak, tehát a teljes intézményvezetői hálózatnak. Voltam szociális, ö, bölcsöde, óvoda és az iskolai intézményvezetők. Ráadásul ez akkor is úgy történt, hogy ugye, abban a speciális helyzetben, hogy hivatalosan ugye az önkormányzat már nem munkahadója, a munkáltatói jogokat nem gyakorolja az intézmény, az iskolai intézmények felett, tehát ilyetén formában az iskolai igazgatókkal való hosszú és gyakori beszélgetés, az az évente kettő-három, az már viszonylag mérsékelten szükségszerű, mert már nem én vagyok a, a munkahadója ennek a közegnek, de ennek ellenére és akkor nem szeretek másoknak munkát adni, bár egy polgármesterőről mindig azt mondják, hogy ez a legkedvesebb szórakozása. Egy javaslatot hadd tegyek, hogyha ha tényleg az oktatás, az oktatás helyzete, illetve az, az új problémákkal szembeni kihívások érdekli hogy akkor arról csináljon egy összeállítást, rakja össze azt, hogy melyik kerületek, milyen módon és hogyan próbálják a saját erőforrásaikból az oktatás helyzetét megváltoztató új rendszerben ezeket a működéseket zöggenőmentesség pontosá tenni, és azt, hogy a, a mind a munkavállalók, mind pedig az egészség, mint pedig azok a dolgozók, akik a, a, a pedagógus dolgozók, illetve az intéz, pedagógus intézményvezetők továbbra is magukénak érezzék a feladatot. Jó, itt le kéne vinni a hangsúlyt, mert miután Gergely Zsófi erre válaszol, Tehát, átvenném a műsorvezetését. Most? Kettő mondatot hadd mondjak ezzel kapcsolatban. Mi a kerületben ezen, a, ezen az alkalommal, amikor oda mentem, akkor ö, kapták meg a kerületi pedagógusok az önkormányzatnak ö, azt az ajándékcsomagját, amit már tavaly is megkaptak, holott már nem a mi alkalmazottaink, ö, és minden egyes pedagógus megkapta, és minden egyes intézményben, pedagógiai intézményben dolgozó megkapta ezt a karácsonyi csomagot. Plusz ö, a kerületi önkormányzat minden egyes intézményvezetővel külön megbízási szerződés alapján azért, hogy nagyobb és pontosabb munkára tudja őket ösztönözni, illetve az együttműködés a kerület és az intézményvezető között megmaradjon, szerződést kötött. Oké, okay, itt, kérdez... itt le kell vinni a hangsúlyt, hogyha tartani Egyet... akarjuk az időhatárokat. Oké, okay, egyetlen egy mondatot hadd mondjam. Én csak azt kérném, hogy, hogy ezt nézzük meg, hogy hány önkormányzat nem tették meg. Hány olyan önkormányzat Rendben van? Hány önkormányzat hát, Gergely. Zsófjön. Ez egy jó téma lehet. Ez abszolút jó téma, és miután én a János ezt megbeszéltem, hogy lesz az a beszélgetés, én nem is kezdtem kifejezetten a kerületben ezután érdeklődni. Úgyhogy én csak hosszabban tudnék válaszolni, az meg ugye így bezavarna, akkor ebbe a rendben, úgyhogy röviden annyit, hogy pontosan azért, mert a 18. kerület ebből a szempontból is egy speciális helyzetben van, és én pontosan tudom, hogy támogatja. Tehát, hogy annak ellenére, hogy már ugye a klik alá zavarták be ezt az egészet, ennek ellenére van kerületi támogatás még mindig az iskolák felé, méghozzá a tanulók után hogy pontosan ez mutatja azt a hozzájárulási hiányt. Tehát azt mondják a tanárok, egyáltalán nem érzik magukat se anyagilag megbecsülnek, se emberileg megbecsülnek, ezért is kell még pluszban őket tulajdonképpen támogatni. És akkor itt kanyarodunk majd vissza ahhoz, hogyha visszajövünk, hogy. Éppen ezért nem kell mondjuk Márcivesz terepjáróval poénkodni nekik. Rendben van, akkor előbb Ugi Attillához intéznék kérdéseket, aztán Gergely Zsófiához, ettől függetlenül, ha már nem érnek rá, akkor utána le fogom adni azokat a véleményeket, amelyek tegnap születtek, és amelyekhez nem lesz ismét kommentár fűzve. Az iránt érdeklődöm, hogy magyarul, amit a blog írt, mert szerint a kerületi pedagógusoknak rendezték az ünnepséget, ez nem igaz, intézményvezetőknek rendezték az ünnepséget. Ez elhangzott az előbb, de ez azt mondom, amit Rendben van. Én azt mondom, hogy végig megyek mindenkivel, előbb a polgármesterrel, aztán veled, és aztán az utolsó jogát, majd eldöntitek egymás között, vagy eldöntik egymás között, hogy ki tartja fönn, én nem vindikálom magamnak kivételes jogot hozzá. Menjünk tovább. Az iránt érdeklődöm, hogy szokásához híven elkésette. Hát szerintem nem, szerintem pont van, időben érkeztem. Valójában az a mondat, ami elhangzott az önszájából, az miért hangzott el? Mert az ugye némi zavart mutat, mi elég régen ismerjük egymást, ilyen poénokat, a legelején ritkán szokott elsütni, néha elszokott sütni szerintem szerencsétlen mondatokat, de azok valamire való reagálások is az, az ön gondolkodását mutatja, ebből a szempontból tehát nem is feltétlen szerencsétlen, ön így gondolja, de ez egy nyitó, egy antré mondat volt, valaminek szólnia kellett, vajon mi szülte? e Beléptem a... a a kávéháznak az előterébe, és ott, aki fogadott, az, az a beszéltem egy pár mondatot, és nyilván nem fogom megmondani ki az, és ő mondta, ő, ő mondta nekem ezt a, ezt a történetet, és gondoltam, hogy ha már bemegyek, akkor ezt megosztom azokkal, akik kezdve Ennyit. Lehet, hogy egyébként szerencsétlen volt, és nem kellett volna megosztani, de akkor gyakorlatilag cipzátlarhatnék a számba mindentől fogva. Azt kérdezem öntől, hogy amikor elhangzott ez a konkrét mondat, annak ott milyen visszhangja volt? semmilyen, de utána rögtön, tehát ő arra határozottan emlékszem, hogy elmondta a mondatot, de természetesen ez csak, én csak a tréfa részeként így idéztem a kint elhangulat. Mennyi ideig tartott ez az, az esemény? Sokáig két órát. Magyarul, akinek volt módja, az odamehetett önhöz, és számon kérhette önön ezt a mondatot. Volt-e bárki, aki számon kérte önön ezt a mondatot a pedagógusok közül? Senki. Azt kérdezem öntől, hogy hogy mennyiben volt fontos az, hogy ezt a poént, ha poén volt, kitől kapta? Annyiban volt fontos, hogy, hogy egy kívülálló szereplőtől kaptam, aki, aki nyilván más szemszögből látja a világot, más szemszögből látja a pedagógus társadalmat. Egyébként azért nem politikai és nem közéleti szereplő, egy 18. kerületi ember. Az iránt érdeklődöm, hogy függet attól, hogy ott nem volt felzódulás, vagy legalábbis ön nem tud róla, és más erről nem beszélt. Ön, amikor elmondta ezt a mondatot, mi már nem tegnap óta ismerjük egymást, és rendszeresen beszélünk egymással műsoron belül, műsoron kívül jó és rossz mondatokról. Ön akkor, amikor ez a mondat elhagyta a száját, érezte -e azt, hogy ez a mondat akkor sem volt jó, ha egyébként arra ott helyben semmilyen reakció nem érkezett? Nem, mert tudja, hogyha az ember egy belső köz, közegben van, akikkel azt gondolta, hogy kialakít egy olyan típusú viszonyt, ami ott belül elhangzik, az egyébként általában belül is marad. Nem miattan polgármesterek jönnek, mennek, hanem azok miatt, akik ott intézményvezetőként ott vannak, és elmondják a problémáikat, kitárják ebben a közösségben a, a saját nyugjukat, Hogyha ez ilyen mértékben, onnan, bármikor, bármilyen felhasználás céljából egyszer kijön, akkor az belülről fogja ennek a közösségnek az őszinte beszélgetéseit egyrészt lefagyasztani, másrészt pedig a belső bizalmatlanságot az emberek között. Az jelent érdeklődöm, hogy mit jelent magyarul az, hogy ez egy belső informális találkozó volt? Igen. Ez mit jelent? Ez egy, ez, egy, ez egy évvégig kocsintás volt, tehát ez, ez olyan, mint hogy szerkesztőségekben bárhol évvégén összegyűjönnek, értékelik az évet, van egy rövid műsor, egy kórus műsor volt itt kerületi munkavállalóknak, a, az a, a amatőr kórusa lépett fel, utána van egy kocsintás, egy kis beszélgetés, Oké, okay, rendben van, kérdezi. én egy pedagógus vagyok, és ott vagyok. Én azt kérdezem öntől, amikor már önhöz oda lehet menni, mert befejeződött a hivatalos része, mondja a polgármester úr, ön valóban úgy érzi, hogy akkor a kaptam én, mint tanár, hogy reális volt az ön autós poénja. Mit mond ön, engel? ön nekem független attól, hogy ismer -e vagy sem, de elhiszi, hogy én is egy tanár vagyok? Én azt, én azt mondom erre, hogy ez a kinti... Utca népének a véleménye arról, hogy egyébként mekkora béremelést kaptak a pedagógusok. Én belülről látom, hogy az a munka, amit ezek az emberek elvégeznek, az sok esetben nincs arányal azzal az ellen, arányban azzal az ellentételezéssel, amit ők kapnak. Utolsó előtti kérdés legalábbis, amit most én itt feltennék, milyen autóval érkezett erre az eseményre? Hát, ha jól emlékszem, akkor egy Volkswagen golf volt. Végül de nem utolsó sorban mit gondol az együtt reakciójáról, a HVG.hu-n megjelent írás kapcsán, mely szerint mondata elég ahhoz, hogy ön lemondjon pozíciójáról? Hát lehet, hogy az én hebrehúrja, figyelmetlenségem ennek, de egészen addig, ameddig tegnap nem beszélgettünk, én erről nem is tudtam, hogy ez a. De most, hogy tud róla? Szörnyisúly nehezedik a vállamra. Hát, mit mondjak erre? Tehát ez. ez, ez igazolja azt, hogy egyébként ez egy törzsi típusú megszólalás volt, a törzsnek a tagjai ugye megpróbálják továbbvinni ezt, nyilván ha még lenne néhány hasonló kis párt akkor majd, vagy éppen szabadon lenne a szolidaritásnak egy órája, meg a, meg a más, nem tudom, a TMS volt vagy az együttes volt, már nem tudom melyik akkor nyilván az is, akkor mindegyik a sorban állának és a összerakna 8 os párt egy 4%-nyi szavazói közönséget, aki engem lemondásra szólít. Nagyjár... Abban ugye egyetérthetünk, és ez egy plusz kérdés, hogy önmagában az, hogy mi jó ízű mondat, és mi nem jó ízű mondat, aznak nincs összefüggése az, hogy egyébként a parlamentben mekkora a helye van egy pártnak, vagy egyáltalán benne van-e a parlamentben. Én azt mondom, ez ezzel nincs összefüggésben. Igen, akkor most Gergely Zsófiához fordulok, és a végén pedig önök egymással fognak, tól fognak elköszönni, milyen formában az majd kiderül. Amikor a legelső mondatok elhangzottak, akkor te mondtál egy mondatot, amit próbáltam leírni, de emlékszem rá tisztán, de a törzsről szólt, a törzshöz való tartozásod kapcsán, te tartozol bármilyen törzshöz? És azóta ez a törzs, ha jól hallom most az előbbieket, akkor egyre bővül. Nem, tartozom törshöz. Én a HVG újságírója vagyok, és vallom, hogy függetlenül írtam meg ezt a cikket még akkor is, hogyha a polgármester úr mást feltételez. A bal liberális címkét megkaptam. Kinek mi a véleménye? Szabadon, tessék. Szerintem egyébként ez az egész kezd most nagyon-nagyon elcsúszni, mert... Uh remélem, hogy akkor én is kapok ilyen terjedelmet, amiben természetesen, természetesen de kérdeznék. Uh, tehát ez most nem itt már nem egymásra reagáltok, hanem én kérdezek és aztán majd a hallgatók is, ez már ebben a formában, tehát az első rész az volt olyan hosszú, hogy ez, ez, ennyit már fenntarthatok magamnak. A következő kérdés az, ezzel a Kovács Lászlóval beszélgettem, aki jelentős támogatottságot már nem élvezett a pártjában, de hivatkozott arra, hogy felhívta őt HVS eszcolena és hát az olyan jelentőséggel bírt, hogy ő ettől azt gondolta, hogy neki mégisek igaza van. A kérdés az, hogy ennek az eseménynek a súlyát, az elhangzott mondat, vagy az biztosította, hogy hányan kommentelték, miközben fogalmam sincs, hogy hányan kommentelték? Én azt gondolom, hogy maga a mondat pontosan az, mint amit leírtam, egy végtelenül szerencsétlenül elsült, borzasztóan rossz poén, amit ebben a közegben és ebben a kontextusban nem szabadott volna feltenni. A kiinduló pont az teljesen egyértelmű. De az, hogy ebből, tehát, hogy ahogy miért lesz belőle utána a hír, ahhoz az járul igazából hozzá, valóban, hogy ez egy karácsonyi időszak történik, és valóban hozzájárul az, hogy abban, a, mondjuk úgy, hogy azokban a napokban a, a hírérték, az a küszöbb, amikor valami közérdeklődésre számot tart, teljesen más volt. De én azt gondoltam, hogy miután ennyi embert foglalkoztat, ennek érdemes utána menni. Van ennek mennyiségi határideje? Tehát, hogy tíz alatt nem, de tíz fölött igen. Ha nem lett volna, egyetlen, ha egyetlen kommentje sem lett volna, akkor önmagában ez a hír felkeltette volna az érdeklődésedet. Én az előbb azért mondtam, hogy ezt kezd elcsúszni, mert valamit, akkor valamit tisztázunk. Miután mi megbeszéltük ezt a ma reggeli beszélgetést, én megpróbáltam további pedagógusokat, embereket, intézményeket felkutatni, akik ott voltak és az érinti a te előbbi kérdésedet a polgármesterhez, hogy ott rente bárki, és mondta azt, hogy hát Attila, ezt ezt valahára nem kellett volna. És egész egyszerűen abba ütköztem bele, hogy ahhoz féltek, hogy a háttérben tehát ne, nem mernek velem szóba állni. És szerintem ezért nagyon tanulságos ez az egész történet, mert igenis el kell azon gondolkodni, tehát nem fog fölállni senki, és nem fog oda menni, még hogyha ez egy karácsonyi és akkor sem. Az volt olyan, aki azt visszautasította, hogy ismeretlen számról felhívva három mondatot beszéljen velem, mint részt belül. Mert azt mondja, hogy a kerületben ebből a szempontból rossz a helyzet, és félnek. És olyan folyamatosan... Független a... attól, hogy a, hogy a hogy attól, hogy a polgármester ugye tisztázta, hogy adott esetben az iskolákkal kapcsolatos munkáltatói jogokkal már réges régóta nem rendelkezik. És mégis félnek. Ez nem érinti ezt. Rossz a hangulat, fél... Egyáltalán nem érzik magukat úgy, hogy anyagilag, erkölcsleg, megbecsülve, ott éppen őket karácsonykor megdicsérnék. Tehát magyarul ilyen, ilyen előzmények után, ilyen év után, lehet, hogy egy, nem kések el, kettő, ha elkések, akkor azt nem egy ilyen szerencsétlen, nagyon-nagyon rosszul elsült viccel próbálom menteni. Azt kérdezem Egyetlen tőled, lehet, hogy végül is maga ez a cikk, ez a Mercedes terepjáróval kapcsolatos mondattal foglalkozik. Igen. A következő mondatok szerepelnek benne, Állítólag alig évente egyszer kétszer találkozik velük a kerületi vezető, ezt egyébként tisztázni lehetett volna, tehát az állítólag... Simen, abszolút, de ez egy hír. Tehát ez az online médiának mondjuk, a, mondjuk úgy, hogy ez teljesen etikusan hangzott el, mert ezt én a blognak nem hiszem el, tehát odaírom, hogy állítólag, hiszen nem tudtam lecsekkolni, hogy melyik és hány intézményvezetővel hányszor egyeztet a polgármester. De mégiscsak odaértad a, a helyet, hogy megkérdezted volna, hogy számtalan dolgot megkérdeztél a polgármestertől, ezt ezek szerint nem kérdezted meg től. Hát, mert szerintem azt, hogy hányszor találjuk az intézményvezetőkkel, az nekem ilyen szempontból ebben a hírben nem kellett ellenőriznem, mert nem ez volt a lényeg. Ez egy marginális információ volt. Én azt a hangulatot akartam érzékeletni, és szerintem összességében ez sikerült. Én ezt értem de különös tekintettel egy olyan eseményre, ahol még az a formális kapcsolat is megszűnik, ami korábban volt. Ráadásul ajándékozás, van egybekötve szerinted a félelem van akkor, hogy egy ilyen karácsonyi eseményre valaki elmegy, ugyanakkor nem nyilatkozik az ott levő, az ott elhangzottakkal kapcsolatban, miközben nyugodtan megteheti, hogy más, más elfogadtságot válaszol. Nem tehetném meg. Tehát ezt mondom, hogy máshol beszélünk. Miért? Akkor miért nem beszélünk? Ah, jó, akkor mondok mást. A polgármester úr egyébként most megjelölt itt egy jármű, amit nekem nem árult el, mert pedig egyébként ezt megkérdeztem. Tehát, hogyha már az a kérdés, azt miért nem kérdeztem meg, mert mondjuk ezt megkérdeztem, hogy ő mégis milyen kocsival nem tudott bekanyarodni, amikor jött a terepjáróba ütközve. Nekem mondjuk egyébként nem válaszolt erre a kérdésemet mint hogy arra sem, hogy tényleg úgy érzi-e, hogy nagyon vannak kényeztetve a tanárok, hogy tényleg kényi kezdők szerint olyan autót vesznek, amit akarnak. Te nem De tudod. Azt... azt gondolom, hogy ez, ezek témák, és igenis a pedagógusok nem érzik úgy, hogy mondjuk ezen ne akadhatnának ki. Tehát mondjuk a nekem adott nyilatkozat, hogy Attila úgy gondolja, hogy ez nem volt ö, tiszteletlen és nem volt bántó, ö, könyörgöm, hadd döntse el az, az intézményvezető, iskolai igazgató, pedagógus bárki, hogy ő megsértődik-e vagy nem. És nekem az jött le, hogy igenis jogosan akadtak ki ezen. Mert ez mert volt. Elnézést, az kiderült, hogy megsértődtek, azt elmondták, csak az okát nem mondták meg. Mert ezek szerint a azt mondták, hogy... Tessék? De rengeteg. Azt mondom, hogy már olyan részletek... Tehát, hogy a polgármester úrnak például az autója, az tém. Mert én egyébként úgy tudom, hogy nem ezzel az autóval jár, mint amit az itt megjelölt. Én, rendszeres, én, én, én rendszeresen ebben szoktam utazni, amikor vele vagyok, és elég gyakran előfordul, legalábbis havonta nem erről, egyszer. Nem erről Tehát, hogy én nem, a, a itt is megválaszolhatja, mert ennek például nem tudok, meg nem is tudtam utána járni. Én úgy tudom, hogy van egy szolgálati autója, amit nem is feltétlenül üzemeltet. De erre most akár válaszolhat is nekem. Nem biztos, hogy így van, ezt is pedagógusok állították. De itt most a szolgálati autónak van jelentősége, vagy av, annak, hogy most úgy az, parkol hogy, vele, hogy nem lehet tőle elférni? Nem, nem. Itt annak van jelentősége, hogyha valóban igazad, és tehát hogyha ez nem plegyka, hogy szolgálati autója van, Renes úr, egy nemrég lecserélt, elég új, vadi új autója van, amit egy sofőr vezet, és ezek után ő poénkodik Mercedes teretjáróva a karácsonyi ünnepségen. Azoknak a tanároknak a sofőrje nincsen, de konkrétan úgy érzik, hogy küzdködnek, mind anyagi, mind szakmai, lásd, pizza, a jebet, akkor az megmagyarázza azt, hogy ez miért lehet hír az országos médiában. Én ennyit mondtam. De ő biztos válaszol, hogy ez mennyire igaz, az is lehet, hogy engem dezinformáltak, nincs is szolgálati autó, nincs is sofőr. Egy kérdésem maradt, és utána összeengedem a két embert, és végül az önök jelenlétében vagy távollétében leadom a tegnapi reakciókat a fél tízes érektől elnézést az úgy, ahogy van, ki fog maradni. Ez a cikk és ez a mindaz, ami itt most zajlik hármunk között, ez egy 18. kerületi történet, vagy ez egy országos történetnek a következménye, amely a 18. kerületben sohasem jöhetett volna létre, ha nincs az országos hangulat? Vagy erre nem lehet válaszolni? Szerintem egyértelműen utóbbi, mert ugyanezt a fajta ilyen félelmet, és ugyanezt a fajta, tehát én ezeket a reakciókat tapasztalom máshoz is. Nem jó egymást lesni, hogy kinek miért van, nem jó, hogyha egy kerületi vezetőről e ilyenek terjednek. Akár igaz, akár nem, már terjed, az a probléma van. Jó, én azt tudom mondani, nem tudom mennyi ideje tart az együttműködés, szerintem több mint egy éve. Én ebből egy tízes skálán ezt egyesre nem érzékeltem, de ettől még lehetek vak. A hallgatóim annyit tudnak ehhez hozzátenni, hogy egyrészt tartalmilag folyamatosan tapasztalhatták, hogy mit mondtunk Gia Attila, másrészt pedig folyamatosan tapasztalhatták, hogy csak az nem tett föl kérdést neki, vagy nem tett megjegyzést, aki nem akart. De itt akkor immáron 9 óra 44-kor, itt már túl vagyunk négy perccel, ismét önök egymás között vannak, azt a maradék részt, azt vagy meghallgatják, vagy sem, azt kérdezem, biztosítsunk akkor erre két percet, hogy valamilyen módon el tudjanak önök egymástól köszönni, hozzátéve, hogy megnyugtató véget én nem tudok, vagy nem akarok biztosítani, de nem is hiszem, hogy ez lenne a dolgom. Jó, hát én ebben megadnám a lehetőséget, polgármester úr, mert most én beszéltem, tehát reagálhat erre. Jó, először is három gépjárművel közlekedem és hogyha olyan helyre megyek, ahol nem lehet beparkolni, akkor természetesen van elletten gépkocsi vezető, de ez nem csak kizárólag a polgármester gépkocsi vezetője, hanem ha szükséges, akkor postázással foglalkozik, illetve más egyéb olyan tevékenységeket, amit egy gépkocsi vezető szokott a hivatalan belül tenni, azt egyébként megteszi, teszem hozzá egy nyugdíjas munkavállalóról van szó. Három gépjárművet szoktam használni. vagy egy golf, ami körülbelül 10x éves, tehérszínű vagy olyan nyolc év körüli eh, Honda hibrid, eh, valamelyik, amelyik itt van a hivatalban, vagy pedig egy eh, Volkswagen passzát, amelyik mondom, most három éves, ennyit tavadi újról. A, az, hogy a munkavállalók félnek, vagy nem félnek, azt gondolom, hogy talán ez, eh, és engedje meg egy erősebb szót eh, eh, szerkesztőosztat, azért ez nem fel. Tehát ez, az a, ez mondom, végig a beszélgetés végig fel volt, de ez abszolút nem fel. Tehát olyasmit állítani, az meg sem fordul a fejében, hogy nem a félelem miatt nem akarnak beszélni, hanem pontosan ezekben a törzsi dolgokban nem akarnak részt venni. Nem, mert nem ez volt a indok. Hogy tehát, szan, mi... gondolhatja, hogy többekkel beszéltem, és nem ez volt az indok, tehát azt már hadd ennek a dolognak, dolognak hogyha é, mert... megmondja, hogy miért nem, velem, miért nem mer velem, mint médiával, mint újságíróval szóba állni, és meg is indokolja, akkor abból levonjam azt a következtetést, hogy ugyan, tehát egyszerűen, egyszerűen tartanak a következményektől. Ez egy konteú. Csak lefordítani. Ez egy konteó, egy ilyen conteo, hogyha valaki egy újságírónak nem akar válaszolni egy kérdésére, amire egyébként azt szeretne, hogy vagy ő nem tartja fontosnak, vagy nem tartja igaznak. Az emberek nem szeretnek, tehát a, a, főleg az intézményezők nem szeretnek kitárulkozni, az, az, az, az egy bizonyos emberi ember csoportnak egyfajta... Külön tulajdonság, hogy szereti elmondani, megmondani, mondani, nem akarja mindenki elmondani a véleményét. És nem azért nem akarja elmondani. De mert felhívhatott volna simánni után. ugye, mondom, hosszan kerestem, és utána kaptam írásban ezt a pármondatos egybekezdéses választ, Bucsánat. hogy kettő másik Bucsánat. kérdésre meg nem kaptam választ. Tehát Simán beszéltünk volna akkor is. Egy nap. No. Ez, hogy Mekom. szeret vagy nem szeretre nem azért nem szeret, mert, mert nem szeret médiában szerepelni. De nem én nem szeretek, azok nem Nem, az emberekre mondom. Tehát háttérben nem voltak, háttérben nem voltak hajlandóak, és erre hivatkozva nem voltak hajlandóak beszélgetni. Hát, most ez vagy így van, majd nincsen így, hogy... Igen, azért mondom, hogy mondhatja, hogy én vagy előszű, vagy nem, én tudom, hogy ez a helyzet. A, jó, hát oké, okay. én pedig más tudok. Én azt gondolom, hogy egyetlen egy nagyon szomorú következménye van ennek. Ugye általában az újságírás és önmagában a független vagy szabad sajtónak a létjogos útságát mindig azzal szokták igazolni, hogy ez a közjó előmozítása érdekében tett független kontroll. Most ma 44 persze beszélgetünk erről a témáról. A múlt héten is ilyen témákról beszéltünk, miközben egy évként a kerületben számtalan olyan ügy van, amit sokkal fontosabb lett volna megbeszélni, annak az idős embernek a háza az idős festőművésznek, akinek a közvetlenül karácsony előtt. És nem csak a háza éget le, hanem a teljes életműve plusz azok a festőszerszámok és eszközök, amivel dolgozni tudna. Például ez egy olyan téma, amire egy városvezetőnek szerintem foglalkoznia kell. Igen, és most meghony. Ez viszont látja ez a törzsi szokás, hogy amikor van kellemetlen és kínos, akkor elkezdek arra mutogatni, amit megbezzek, megtettem. Ha ön lehet törzsi szokáshoz szadod engem, illetve a médiát, akkor hadd mondjam én is ezt. Tehát igen, azok is fontos témák, ebben igaza van, de azt, hogy most helyett elkezdeni ezeket felhozni, az viszont egyszerűen mindenki érző csúsztatás. Itt hát azt gondolom, itt. hogy. Szerintem a ha, ha bocsánat, ha a csúsztatásról. Ha csúsztatásról beszélünk, akkor, akkor ott van a csúsztatás, amikor ő már e, nem tudott e, választ adni arra, hogy miért érdektelenek a nyilatkozat szempontjából az intézményvezetők, akkor ezt a... Én nem mondtam miért hogy érdektelenek az intézményvezetők. E, portiós pánik félelmet e, e, hozza a, Ez szerintem a csúsztatás. Tehát ez tipikusan. Egy, hát az előbb ez még egy nem fel vélemény volt, de mondom, nyugodtan, tehát a vélemény szabad, abszolút lehet ez a véleménye, Csak szerintem ez az ügy egyszerűen csak arról szól, hogy vannak olyan nagyon-nagyon rosszul sikerült, szerencsétlen mondatok és helyzetek, amiket egy közszereplő, amiket önkerületi polgármesterként egészen egyszerűen nem engedhet meg magának. És ennyi a tanulsága az egésznek. Mert 2016-ban, meg 2010 Igenis már van az a fajta nyilvánosság, amikor ez így önálló érkezel, és bizony ez lett belőle. Hát örülök, hogy hallottam önokat, azt nem állítanám, hogy, hogy az opropónak körülök. Itt abba hagyjuk, meghallgatjuk mindazokat, akik tényleg megnyilvánultak, én további kommentárokat nem fűzök hozzá. Azt gondolom, hogy a hármas leülésnek ezután második menete valószínűleg nem lesz, de a bármelyik fél jelzi, én szívesen teszek eleget és veszek részt a találkozón. Az a kérdésem, hogy akkor elköszönnek -e egymástól? Hát, én elköszönök, és tulajdonképpen az utolsó mondatom a lényeg. Én azt ajánlom egészetesen, hogy ezekre a helyzetekre jobban kell figyelni, és el fog gondolkodni mindazon, ami felmerül, de szerintem a polgármesternek is ezt kéne tennie. Hát, euh, én azt mondom, hogy folyamatosan, folyamatosan ezt teszem, hogy igyekszem elgondolkodni. Én leginkább azon euh, szeretnék elgondolkodni ebben a, ebben a helyzetben és ebben a, ebben a kérdésben, hogy euh, hogy mi az, aminek súlya van, és mi az, aminek nincsen súlya, és hogy miből lehet hírt generálni, és miből szabad hírt generálni. A lehetből az az én felelősségem, a szabadból, pedig azt gondolom az ön a felelősség. Nagyon szépen köszönöm. Válok bármilyen beszélgetéssel gondolja. Én a mondó vagyok, hogyha a van hozzá kedvjük. Egyetlen egy mondatot hadd mondjak ezzel kapcsolatban. Én polgármesterként egy dolgot tart a fontosnak. Én nem engedhetem meg a törzsit Boltartást ebben a kerülben semmilyen szinten sem. Itt meg kell, hogy szakítsam a beszélgetést, ugyanakkor lehúzom a potmétet, ami azt jelenti, hogy hallani fogják azokat a beszélgetéseket, amelyeket tegnap rögzítettem, ha kikapcsolnak a műsorból, azt nem fogja senki se észrevenni, én nem fogom kontrollálni, hogy itt vannak-e vagy sem. Az elkövetkezendő nagyjából 7 perc a tegnap felvett beszélgetéseket rögzíti. Köszönöm Gergely Zsufiának és Ugi Attilának a részvételt, és akkor következzék. Mindaz, amit tegnap rögzítettünk. Fiala nem eteti a sirályokat, sem a fregat madarakat. Jelentés az árbóckosárból. kosárból. Q99.5. Kejfej Jancsi. Fiala János műsora. Minden hétköznap reggel fél héttől tízig. Jó Ö, Hát azért már talán egy percet magamban eldönteni. Én hogy is gondolom ezt? Én úgy gondolom, hogy, hogy a MeToo-Gi az nem bocsánatos bűn, de avval, hogy a, a, az ellenzéki pártok és a, a sajtó így ezt túltolta, szerintem magát a dolgot jelentéktelni tették el. Azt mondja, hogy így még soha nem alatták meg a tanárokat. mondjon le, mert azt gondolom, hogy nyilvánvalóban tették, hogy tőnképpen nem az ő vissza az, amiben akarnak kötni, hanem maga úgy, Ugi Attila, gyakorlatilag, ők csináltak magukból, hogy nem Ugi Attila Az mit jelent egyébként, hogy nem bocsánatos bűn? Azt gondolom, hogy egy, egy, egy polgármester, felős polgármester, bármit ez annak a kijentésé vállalni kell a, az ódiumát, és amit ő mondott, azért, azért ő most nem vállalja, azért ameddig ő ezt nem vállalja, addig ez nem bocsánatos bűn, ki az, az, az, az, hát az, az a mondata, amit az az a mondani, hogy hát ezt eljócsányoztam, elnézést kérek. Elnézést, most nem nem egy jócsai Ferenc irányában. Az illet hogy az a mondat, amit mondott, az rosszízű volt vagy bűn. Bocsánat, a kérek, nem hallottam most. Most kérdeztem hogy amit mondott, az rosszízű volt vagy bűn. Rosszízű volt, az gondolom, normálom a Bűn az egy másik kategória. Köszönöm szépen. volt kívánok. Szerintem egy ilyen lényem, ez nem jelentett problémát, így visszatelszük Nem értettem pontosan valóságban, vagy rosszul fogja a telefont. Jó napot kívánok, Nem igazán, az, az, a, a, az élességével vannak problémák, tehát megértési nehézségeim vannak, nem arról szó, hogy vitatkozni szeretnék önnele. Én egy... mondom. Mert szerintem ez nem volt a bűn, mert egy rendezőről volt szó, ahol valóban egy kicsit oldottabb a hangulat, és szerintem egy ilyen ember leszél. Egy dolgot kérdeznék öntől, miről szól ez a történet? Szerintem egy ilyen, mindenképp egy kötözködésre van. Kötö... Kötözködni mindenben be lehet. Kötözködik ki akivel? Hát szerintem a, a, ugye a másik párt, az előzéki párt, illetve a pedagógusnak azon része, akik eleve nem értettek a kormánynak különböző intiszkezéseivel együtt tízes skálának a történetnek a jelentősége, az ön megítélése szerint hanyos. Ez egy 3 Köszönöm szépen. Halló, jó leget kívánok. Szerintem egy haveri ez a poén ül, illetve elfér itt így hivatalosan volt ott, szerintem itt nem, még ha kísérrendezvény volt, akkor sem. És ha nem fér el, akkor, akkor mi van? Ó, uh, elnézés az. Azt kérdeztem, ha nem fér el, akkor mi van? <gül> Igazából nem egy nagy bűn ez, tehát nem egy nagy vétek tulajdonképpen bocsánatot kéne kérnie és ennyi Önt az mennyire foglalkoztatja hogy valaki ezt megírja egy blogon majd egy blogot átvesz egy hvg.hu meg se kérdezi az érintetteket folyamatosan azt írja állítólag megkeresi a polgármestert aki részint válaszol részint nem ez mennyiben a bolhából elefánt vagy mennyiből a bolhából bolha vagy mennyiben az elefántból az elefánt történet Hát nézze, ez, ugye itt, itt lőnek egymásra az emberek, tehát nem szabad felületet hagyni, hogy... Elnézést! Egy El... kicsit a bólhában az elefánt, de, de, de Segít, már nekem ad rá okot. Segítene már nekem, hogy itt kilő kire? Itt az Ugi Attilára, de adott rá kétségtelenül. Tízes skálam? 1 Skálán 4-es. Jó neked kívánok! Lehet, hogy helyre fog tenni, de én nem tudok nem visszautalni a tegnapi napra, amikor a hős nem hős a hacker, a cikk Ott az volt nekem a véleményem, hogy ott egy ilyen egy, egy más irányba valamit túldimenzionáltak, és csináltak hőst egy valakiből, aki csinált valamit. Ez ugyanaz a túldimenzionálás. Csinált valamit az ugyatilami, ami hát elegánsnak azért nem mondanám, de hát közel sem főben járó bűn. És van valami, amivel bele lehet kapaszkodni, és akkor kapaszkodjunk bele, és fújjuk akkorára, amekkorára csak bírjuk. Nagyon hasonló a, a, az indítatás, vagy a, vagy a mechanizmus, még ha más irányok is. De hogyha ön eljön arra a tanfolyamra, amit én adott esetben tartok, ilyen vagy más történetek kapcsán életvezetésileg, akkor nagyjából sejti, hogy ezen történet kapcsán hozzátéve, hogy nekem írásos szerződésem van azzal a kerülettel, amelynek a vezetője Ugi Attila hozzátéve, elvéve, ahogy tetszik. Nagyjából sejti, hogy amit most nem fogok mondani, de holnap elmondom, hogy ezzel a, kap ezzel a történettel kapcsolatban én mit gondolok? Azt ön nagyjából sejti? Valami elképzelésem van arról, hogy mi lehet az ő fejében, aztán, hogy ez helyese, vagy nem helyes, hát ez majd holnap kiderül. Ez egy fontos, vagy fontos talantörténet? Eh, eh, eh, a, a, az apropó, az talán nem különösebben fontos. Az egész mechanizmus, amit beindított, és amivel nőtte magát egy szerencsétlen poén, az, az fontos, szerintem. 10 tízes tízesre értünk egyet, ezért kárhoztatom, miatt Kunhalmi Ágnest, hogy nem állt kötélnek. Soha a büdös életben nem fog vele beszélgetni, ha csak ő fel nem hív. Mert az, hogy ő mit csinált azon a sajtótájékoztatón, az engem érdekel, 10 tízes tízesre. De ha a tízes lehet fokozni, és valami lehet még tízesebb, akkor azt kérdeztem volna meg Kunhalmi Ágnestől ugyanilyen tanfolyam keretében, csak éppen a rádión belül, hogy nem foglalkoztatja, és a foglalkoztatja, mire jön rá? ha elolvassa ezen bizonyos történetével, aminek ugye ő a főszereplője, tehát mire jön rá, hogyha elolvassa az ezzel kapcsolatos kommenteket, amelyek messze Uh, és akkor itt Kunhalmi Ágnes kapcsán mondom, és nem ennek a történetnek a kapcsán, messze túldimenzionálják ezt a történetet, és olyan következtetéseket vonnak le Kunhalmi Ágnessel kapcsolatban, az ellenzékel, az MSZP-vel kapcsolatban, amelyek ha igazak azért, ha pedig nem igazak, akkor azért lenne érdemes erről Kunhalmi Ágnessel beszélgetni, de ő kiskorúnak minősítette saját magát, és durcásan, de kicsit félve elvonult, megteheti, köszönöm szépen, ennyi, soha többet. Uh, Pontosan azt gondol a egy egyébként, amit ön mondott. Fiala nem eteti a sirályokat. Sem a fregattmadarakat. Jelentés az árboc kosárból. 99.5. Kejfej Jancsik, János műsora. Minden hétköznap reggel fél héttől tízig. Nem elég függetlennek lenni, függetlennek kell látszani is, és erre. Nekem ma Magyarországon egy tízes kállán tízesre van módom. Hogy ezt mennyire tudom megvalósítani, ezt nem én döntöm el. Erről naponta adok tanúbizonyságot, de a bizonyítványt önök állíthatják ki. Én eztről a történetről azt állítom, hogy bolhából bolha. Nem lett belőle elefánt. Az, hogy bolhából bolha, ez egyébként az országról szól. Annak a leképeződése a 18. kerületben, amely nagy valószínűséggel elkerülhetetlen volt. Azt követően, hogy ez a mondat elhangzott, volt rá igény, hogy legyen ennek utó története, amit a Kejfej Jancsiban méltó befejezés nyert, függet attól, hogy ez a befejezés külön volt szerintem, mint maga a történet. A vene fölött pálcát törni nem fogok a tovább beszélgetek, és Gergely Zsófiával is szívesen együttműködöm, ahogy a Majtényi Lászlóval való beszélgetést évekkel ezelőtt annak idején egy másik Kejfejancsiban, vagy egy másik itt és mostban egy másik hullámsával annak idején megcsináltam nagyon örülök, hogy hallottam őket, és nagyon-nagyon sajnálom az apropót. Az országról állít ki ez a beszélgetés bizonyítványt, is az országról ez a beszélgetés azt állítja mentálisan, hogy súlyosan beteg. Én magamat nem gondolom betegnek, de nem tudom kiúzni magamat abból az árnyékból, amit az ország maga után és magára vet. Ha bárki, aki ott volt, szóba áll velem, meghallgatom. Az a mondat, amit Gergely Zsófiára mondtam, hogy nem kérdezett meg senkit sem, az arra vonatkozik, hogy a cikkéből nem derült ki. Hogy azért nem válaszoltak neki, mert bárki is félt. Ez most hangzott el, ez a hvg hú, megjelent írásban, nem szerepel. Ennyit szerettem volna mondani. Döröpont, fiala Janos Kukat, gmail.com, Signál, mindennapi kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Mindegyikünkből lehet ideje korán. Kakúgy györgy. Szia, Gyuri. A a 18. jön önkormányzat támogatott. És most, Közéleti Háttérmagazin. Főszerkesztő Fiala János.